السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد ننظر لنا هل قايت اصول الفقه تلك ماده يا اجتهاد نا هل قاي لو تغوليا tukazungunza dalil za ijtihad tukatu dalil ijtihad ketika sunnah na katika ijmaa wa sahaba na tukaeleza vile vile shuruti za yule mwenye kufanya ijtihad ama shuruti za mujtahid leo insha taanza kuangalia aina za mujtahidina kuna aina gani ama aina ngapi za mujtahidina mujtahid ama mujtahidina wako sampuli tatu kuna mujtahid mutlaq mujtahid madhhab na, Mujtah, na mujtahid mas'ala mujtahid mujtahidina wako waqtasamul tatu kuna mujtahid mutlaq mujtahid madhhab na mujtahid mas'ala mujtahid mutlaq ni mujtahid ambaye anaweza kufanya ijtihad juu ya suala lolote lile pamoja na kuwa ana usuli wake mwenyewe pasi na kutegemea usuli wa mtu mwingine mujtahid mtu lakini yule ambaye ana usuli wake anautegemea katika kumwezesha yeye kuvua hukumu kisha aweza kufanya ijtihad juu ya suala lolote mfano wake ni Abu Hanifa Imam Shafi Ahmad ibn Hanbal Imam Malik Jaafar Zaid na wengineo hawa hujulikana kama mujtahid mujtahidin mutlak ni mujtahid mwenye usuli wake pamoja na kuwa anaweza kuvua hukumu juu ya suala lolote ni, ni, ni mujtahid wa kwanza mujtahid wa pili ni mujtahid madhhabu huo mujtahid madhhabu yamkinika kuwa ni mujtahid wa suala lolote mujtahid madhhabu yamkinika kuwa aweza kufanya ijtihadi juu ya suala lolote kama alivyokuwa abu Yusuf lakini kujifunga na usul wa mujtahidi mwingine pamoja mujtahidi mas'ala mujtahidi madhab ni mujtahidi ambaye ana uwezo wa kufanya ijtihad yamkini kwamba akawa na uwezo wa kufanya ijtihad juu ya mas'ala yoyote lakini akajifunga na usul wa mujtahid mwingine kwa sababu ya pia mujtahid mutlak na mujtahid madhhabu uja wapi? Eh? Eh, mujtahid ehhe mujtahid madhhabu hana usuluh mujtahid mutlak ana usuli wake ana tegemea, ina inaumwezesha yeye kufanya nini kuvua sokubasi na kutegemea usuluh wa mtu mwingine mujtahid madhhabu yuwategemea usuli wa mujtahid mwingine lakini ye mwenyewe anaweza kufanya ijtihad juu ya suala lolos watatu ni mujtahidi mat'ala. Huyo hufanya ijtihad juu ya suala moja pekee yake. Na namna anafanya ijtihad huyo husoma lile suala akalifahamu akapata tahqiqul manat kisha akaregea kwa wasomi akaangalia rai zao kisha kufadhilisha rai miongoni mwa rai nyingi za nani msaididi nini Suala nime mara nyingi huyu hafani ijtihadi kwa tatizo yake haanzishi suala yeye mwenyewe bali yeye husoma tahkikul kisha akarudi kwa msaididi wengine akaangalia zile rai zao kwa sababu yeye amefahamu lile suala na yeye jumweza wa kufanya hili wa hukumu lakini akajifunga na suala moja pekee yake akarejelea kwa mujtahidi na wengine na akaangalia ijtihad zao na akaafiki moja miongoni miongoni mwao akasema hii ndio hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala kulibana nini kutokana na suala suala hili kwa mara nyingi mujtahidi mas'ala hafanye ijtihad kutoka mwanzo tu ni kutafuta tahkikul manat na kuangalia rai zilipo na kuunganisha ile rai ambayo waona yeye ni sahihi kwa mujibu wa dini swala niliye. Huyo ni mujtahid uh, masala. Kama haa hizo do aina tatu za nani za mujtahidina Na gani ana gani? Mutlak na masala. Sasa ikija suala la ijtihadhi kubuka hawa mabwana mamujtahidina wamefanya nini wamefanya ijtihad wamejitahidi bila shaka katika ijtihad hufuata nini suala na ikhtilaf baada kuwa na ijputuku kama kuna ijtihad kutakuwa vile vile na nini na ikhtilaf kwa sababu ni kila mujtahidi yafanya yafuata nini juhudi yake na ni wanadamu hawa kupishana katika juhudi zao na katika ufahamu wao. So hujamkinika kuwa na uwezekano wa kupatikana rai tofauti. Nayo ndiyo asili ya machanzo cha nini? Kia Ufahamu lakini suala lazima la ikhtilaf na ijtihad kufahamika rahisi sana kwa mambo mawili. Katika inadhani hakuna ijtehad katika nini mambo kati katika nini dhania ijtehad katika masala qat'i katika masala ya dhanni ni rahisi kujua kama hii swala nafanyika ijtihad ama ifanyiki ijtihad ikiwa nafanyika kwa maana ni nini ni dhanni kupatikana nini ikiwa kama halifanyiki ijtihad kwa maana ni ni kati ya basi hairuhusiwi kupatkana nini ni ikhtilaf sasa katika su, kama suala ni dhanni ikaruhusiwa kufanya kufanyikane ndani yake ijtihad laamkinika kutufanya nini, nini? kustilafiana sasa vipi watu wa ikhtilafiana sawa swala ni laki dhanni ya ruhu atafanya nini ijtihad na kama afanya ijtihad atafanya nini watu wataikhtilafiana sasa vipi watu wanakuja kuikhtilafiana wanaikhtilafiana vipi katika kufua hukumu juu ya dalili ambayo ni zanni sio la ikhtilaf la ikisahitaji ikhtilaf Si eh? ni ikhtilaf ya kila mtu ehhe ni ikhtilaf ya nani mamujtaidina wanazuoni wa usulu wa fiqh hili swala la ikhtilaf katika dini kidharura maadamu kuna istihadi basi bila shaka tutapatana nini ikhtilaf lipo sana kunao madhahib mingi eh? kwa sababu ya nini ya istihadi na ikhtilaf kunao madhhab ya Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i, Ibn Hanbal, Ja'far, Zaidi. Hizi ni madhhab ambazo zilipata wafuasi na wanafunzi na wakaziendeleza. Kunao madhahibu zingine ambazo hazikupata wanafunzi wa kuziendeleza, lakini zilikuwa madhhabu kamili pia. Kwa mfano, madhab ya Hassan al-Basri, Sufyan ath-Thawri, Ubayd al, al Alley, na wengineo. Hawa wote ni mujtahidina. Na walikuwa na madhhabu zao. Lakini tuzilikosa nani? Wafuasi na wanafunzi wa kuziendeleza. Zilizo bata wafuasi na waandishi na wasomi na wa, wa, wanafunzi wakaziendeleza ndio hizi ambazo tumezitaja miongoni mwake ni ima, ima, ima, ima Imam shafi, Hambali aa, Maliki jafari, Zaidi na Hambali na nyingine hizo zipo ambazo zilipata wafuasi na kuziendeleza Suala la ikhtilafu nasema tena ni suala la katika dini kwa dharura ni maana Umar ibn Abdul Aziz akasema singe ile furahi lau fanya nini wasinge ile kutofaliana kwani tusinge ilepata sisi nini njia Vile vile wakati wa Khalifa Mansur wa Abbasiya alipoanza kuunganisha dawla katibu wake ibni Mukaffa akamwambia kuna shida juu ya hukumu kuna wengine watoa hukumu tofauti na wengine na wakati huo khalifa mansur akapata habari kwamba imam mali huandika amemaliza kuandika kitabu chake almuwatta akafanya akasafiri kufanya haji akaenda akamzuru imam Malik madina akamwambia kama unavyojua na unaposikia kwamba hali kidogo kuna kuna ikhtilafia masala nini hukumu so mimi kama khalifa napendekeza nitumie kitabu chako al-Muwatta nitoi chapa chapishe nyingi nizigave katika kila wilaya ili ahkamu zote za dola ni nini sawa kwa mujibu wa nini Ijtidhad ya Imam Malik Sikia Malik akamjibu nini Akamwambia nimekusikia lakini ewe kiongozi wa umini. Kwa nini ufanye hivyo? Watu wamepokea kutoka watu tapauti, walopishana kia ilimu, kia wengine hamejua, wengine na watu tofauti. Waliofishana kielimu, kiufahamu. Wengine wamejua, wengine hawakujua. Na juu ya hayo watu wanaishi pamoja kwa udugu, juu ya tofauti zao, wallahi. Kukuja na jambo ila ni kutia uzito watu Hilo jambo lao kwa kulileta wewe ni la kutia watu uzito waache watu wakae kama walivyokuwa na ikhilaf zao kwa hivyo maulama ma, ma, wenyewe mamusaidina walifahamu swala la nini la ikhilaf kwamba kwa ni lazima kuwepo kwa dharura wala si kuonesha ni udhaifu wa nini kwa dini bali ni ku Onesha uweza wa dini yetu kwa na nini Sikipana Uweza wa kutoa hukumu zaidi ya moja. Ama ikhtilaf sasa juu ya mujtahidina yamkinika kupatikana kwa njia tatu kwanza ni istilahi ya kilugha inayambatana na tafsiri ya nas pili Ilmu na usahihi kutafauti baina ya elimu na usahihi wa ahadi tatu ni ihtilafa matafauti juu ya adilla ama misingi ya usulu fiqh wote hawa wafanya ijihad katika nini dalili ambayo ni dhani sawa uwezekano wao wa kutofautiana utatokea kupitia istilahi ya kilugha au Kutafautiana juu ya elimu na usahihi wa hadithi au Tafauti juu ya adilla tumsema ni mafamo ni nini Machibuko pamoja na usulu fiqh misingi ya usulu fiqh. Ama tukianza na ya kwanza ambayo ni nini? Tafauti juu ya nini? Tafsiri. ehhe Ya kwanza ni tafsiri ya kilugha. Istilahi ya kilugha na tafsiri ya nasi. Kutofautiana kilugha katika kutafsiri nini? Dalili. Hii tofauti ya kilugha ilipatikana na kudhihirika tangu za mazanani za mtume Watu walishindwa kujua maana ya nini ya maneno mfano mzuri ni hadithi ni kisa tulichukito ile cha uh, masahaba kwenda wapi bani Qurayza. Wakatafutiana juu ya tafsiri ya nini ya maneno ya Mtume. Je, musiswali ila bani Qurayza ina maana gani hii? nikishajiisho ama ni amri vile vile tunaona katika pia maneno mengine kama tulivyosoma halaka zilizo tangulia kuhusu lusta uh, sala tulus kati sala katikati maswaba ikawatatiza ni swala gani ehhe mpaka saidina ali alipofatwa akasema tunakuwa sisi wenyewe imetuchanganya hatujui tukidhania ni swala gani swala ya alfajiri wakidhania ni sala ya alfajiri al mpaka katika kitaba khandak wakamsikia mtume anaye salata sala akisema shaghaluna an salati alwusta salati al'asr wametishughulisha juu ya sala ya katina kati ambapo ni sala gani sala ya asiri kwa wakati wa salam tofauti ya maneno yalikuwepo lakini walimpata nani mtume mwenye kuwa fafanulia kubuka pia hadithi ya nani? adib adibdi hasi aka ni mwenye kuchua uzima upe na mweusi kiti ya chini ya nini ya mto wake akila na akinywa huko gifungwa mto nini? akichungulia haoni tofauti asubuha akampata mtume mtoka kama nini ina sada ka idan la basi basionekana kichwa kishogo chako kikubwa sana yani giza la usiku na mwanga asubuhi yote muingia ndani ya nini chini ya mto wako basi kichwa chako ni kikubwa yani una mto mkubwa wewe Samdia so, sana akawa ni mwenye kuapa fanulia lakini baada ya mtume aliye salatu wasalam Kukawa bado kunao matamshi na maneno ambayo yana nini utata katika ufahamu na tafsiri Miongoni mwake twaona mfano ni neno kuru Allah sema wal mutallaqat yatarabbatsna bi anfusihinna thalathat wale watakwale wanawake wanao kwa basi wataka eda qurui ngapi tatu nini maana qurui qurui na maana imma ya tahara ama maana ya hayi so tofauti ya kwanza ya ki, ya lugha ni likawa na maana zaidi so, ya moja sawa neno la kiarabu likaja lika na uwezo ya maana zaidi ya moja mfano ya kur ndio taona katika kur katika swala hili Uthmani ibn Affan Aisha Zaid ibn Thabit wakawa na ufahamu wao juu ya kwa nini nini twahara in abdallah ibn mas'ud akawa na rai kwa nini nini ni haidhi na ujue moja wa rai hii tafsiri hii mgeni na tafsiri ile itaasiri katika nini katika eda katika hukumu ya eda yule ambaye anasema ni tohara tatu na wanayesema ni hezi tatu yule mwenye tohara tatu siku zake zitakuwa nyingi zaidi. Kuliwa ambaye anasema ni? ni ni hezi tatu Kwa maana ataona mujtahidi ma na Iraq akiwemo Abu Hanifa akafuata aka rai ya Umar ibn al katika shule za na maulama wa wengine mshairi mwingine wa Hijaz akiwa Mshafii akafata rai ya Uthman Aisha kuwa ni sohara tatu ama tukiangalia tofauti tena hii yaneno wa, wa maana zaidi ya moja katika sunna kisa ramsema laq wala itaq ighlaq hakuna talaka wala kumwacha huru mtumwa katika ighlaq ighlaq ina maana gani wengi katika mustahidina wakafu wakasema ighlaq ina maana ya kutoza nguvu ighlaq ina kumaanisha mtu amefanya nini ametezwa nguvu kwa hivyo hakuna talaka ikiwa mtu amefanya nini ametezwa nguvu wala kumwashahuru mtumwa kwa kutezwa nguvu wengine wakasema ighlaq maana yake ni kutokuwa na fahamu kutokuwa na fahamu huwa asemeni kutezwa nguvu wanasema a ni kutokuwa na fahamu naye akiwa ni nani ibni qayyim aljauziya pamoja na mwalimu wake nani ibni taimia wakawa na rai kwamba ighlaq hapa inaanisha nini uandazimu ulezi yote ambayo kitakukosesha fahamu akasema mpaka hasira za kupendukia pia ni nini ni ighlaq kwa hivyo yamki kwa mmoja ikawatalaka imepita kwa mwingine ikawatalaka haijapita kwa mujibu wa ufahamu wao ya tafsiri ya neno ighlaq ambao ina uwezo wa maana zaidi ya zaidi ya moja. So tofauti ya kitafsiri ya ya kwanza yaja ya kwa upande wa nini? Deno na maana zaidi ya moja. Pili ikiwa neno laweza kuwa na maana ya kihakika ama ya kimajazi. Mmoja atachukua maana ya kihakika, mwingine atachukua maana ya ki hakika, ya kimajazi. Mfano Allah sema kuhusiana na udhu Yanautangua udhu, akasema aw lamastumun nisa. Au kumgusa nani? Mwanamke. Sasa kumgusa mwanamke kwa maana gani? badh uh, imam abu hanifa atachukua maana ya ehhe ya kimajazi kwamba ni nini kuingilia kwa sababu neno kama hivyo la kugusa lilitumika mahali pengine kwa nani kwa maryam aliposema vipi nitapata mtoto ilhali sijafanya nini mime sijaguswa na mwanamume so akashukulia abu hanifa kugusa hapa ni kwa maana ya nini ya kimajazi nayo maana ni nini kuingilia kuingiliwa imam shafi naye atachukua maana gani ya kihakika nayo ni nini kugusa utaona kuna tofauti baina kutanguka udhu kwa mujibu wa imam shafi mataba ya imam shafi na mataba nani abu hanifa huyu ukimgusa mwanamke hujatakuja huja tanguka udhu huyu ukimgusa tu Umefanya nini? Umetanguka. Umetanguka huko. Hiyo ni kwa mujibu wa nini? Tafsiri ya ya Kinduha. Luka, bwana, asiele tafsiri ya nini? Ya, ya Nas. pili ni katika vipimo vya sunna. Tumesema istilaf ya yue musalina ya ile kuletwa kwa njia ngapi tatu ya kwanza ni tafsiri ya kiluga ya pili ni hiyo katika tafsiri ya kidugha yote majazi hakika maana zaidi ya moja sio yote katika masala ya lugha njia nyingine ambayo yamkinika mamsalina kufanya nini kuxtilafiana ni kupitia Vipimo vyao vya nini vya sunna katika sunna munao mujtahid mmoja akasema hadithi hii ni dhaif na mwingine kwake ikawa nini ni hasan ama ni sahih so mmoja akaitumia kama ushahidi mwingine akaikataa wa hivyo watakuwa na hukumu tofauti hawa wataghtilafiana kwa sababu wafubu wao juu ya nini juu ya sunna mfano ni hadithi ya amru bin shu'aib asema kwamba kuna mwanamke alikuja kwa mtume aliye salatu wa salam, akiwa akiammeba mtoto na bangili mbili za dhahabu tu salama akamuuliza je umezilipia zakaa nini hizi bangili zako ule mwanamke akasema la nkimwa kamwambia je utatamani siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala akutengezee bangili za moto akuvishe hapa inaanisha nini hapa ni hadithi kwamba zaka yatolewa kwa nini kwa mapambo baadhi ya mujtahidina wakasema hadithi hii si sahihi wengine wakaishukua ni sahihi na wakalazimisha zaka katika mapambo waliosema na ili haikuwa hapa wale kwanza kina imam shafi alianza tanguni nani maswahaba wenye kutofautiana wale walisema haina zaka miongoni mwa ni nani Aisha binti Abu Bakar Ibni Omar Imam Malik Imam Jabir Imam Ahmad na Imam Shafi'i hawa wakasema haina nini zaka kwa maana gani ile hadithi ni dhaifu wengine wakasema inao zaka wakichukua hadith kwa hivyo namna walivyokuwa wakipima sunna ama hadith mmoja asemani hadithi dhaifu mwingine asemani ni hasan mkinika katika hadithi ama katika sunna Mbali pima, na vipimo vya kupima usahihi na kutoka na udhaifu yamkinika ikawapita hadithi Hadithi asijue mujtahid na ndio maana kila imamu wakisema mkija mjumana na hadithi inayosema ki nyuma na ninapofuta mimi basi tupilieni bali shuhudia ya yangu na mushike nini hadithi mkinika na ilitokea zamazana za zamaswahaba mfano kuna hadithi inayosema hairuhusi mwanamke kufanya tawafu akizuku kaba ikiwa ana tez ipata siku zake saydi na omar akawa anazuia wanawake walio kwa katika siku zao kufanya haji hata kama wako katika nini arafa na kutoka arafa ambao ndio wakati muhimu zaidi ya katika nini ibada ya ya haji akaja sahaba mmoja akamwambia kusealla aliruhusu wanawake kufanya haji na kukamilisha haji hata kama wana nini wana akauliza aka, uliza, aka ni kweli na akawacha rai ya kuzia wanawake kufanya nini haji ikiwa ni hawana stuhara kwa msema ya hakujua hakufikiwa na nini hadithi ile vile vile kitamaaruf Saidina Umar al na masahaba kuelekea shamu Walipofika njiani wakaambia, wakaambiwa kwamba kwamba kuna tauni, ugonjwa wa tauni. Akauliza masahaba, tufanye ni nini? Tuende ama tusiende? Katika ile kuulizana akaja Abdurrahman ibn Auf. Akasema nimemmsikia Mtume Alihi salatu wasallam akisema, ikiwa mahali kuna ugonjwa kama watauni basi wangu wako kwenye ule mji wasiende na waliokuwa katika mji wasifanye nini wasitoke kama na Omar alikuwa tarajiwa atoe hukumu juu ya swala lile waenda ama wasiende akawa hajui baadaye nani Abdurrahman ibn Auf akampatia hadithi na dalili ndio akafanya nini akatoa hukumu kwamba wafanye nini warudi vile vile katika katika halaka ya, ya, ya Imam Malik Akifundisha watu katika fiki ya swala, akielezaatu kuhusu masala ya udhu. Akaulizwa na bwana mmoja, "Je, ukitawaza miguu, utatia vidole pa mkono baina ya vidole vya mguu?" Akasema, "La. Osha tu mguu, fangusha tu na maji, pitisha maji, halasikwisha." Baada kumaliza darasa yake bwana mmoja akamfuata akaamwambia kuna hadithi ya mtume alihi salatu wasalam kwamba waza miguu upitishe nini vidole baina vidole vya miguu vidole vya mkono baina vidole vya vya mguu Imam, imam mali kaenda kwa muda kwa maana akafanya utafiti wake juu hadithi ile ilikuwa haijui kisha karudi akaitisha tena darasa nyingine ya fiki ya nini ya wudu na akafundisha watu wakitawadha miguu wapitishe vidole vya mkono baina ya vidole vya video le vya miguu Ko baya mkilika akapitwa na nini? Na hadithi. Na mwingine akawa yeye na nini? Ikhtilaf. Eh? Tatu ni katika upande wa nini? ehhe Tatu ni katika upande wa nini? Ya kwanza ni katika ikhtilafu inayanza kuja katika katika upande wa lugha. Imal neno lina maana zaidi ya moja, imma moja kachukua maana ya hakika na mwingine kachukua maana ya majazi. Hili ni kwa mujibu wa nini? Sunna. tafauti ya baina ya nini? Wanavupima usahihi wa nini? Wa, wa hadithi. Tatu tukasema ni eh? Mister usulu katika usulufiq tukasema ni kwa mujibu wa usul, usul fiq tafauti baina ya adilla na misingi ya fiq tafauti baina ya ya adilla na misingi ya usul ya usul fiq tuna katika mas'ala ya adilla adilla tukasema ni machimbuko baadhi ya mamujtahidina mfano wakakubali istihsan kama chimbuko Imam Shafi akakataa masala ya nini istihsan kabisa istihsan tunajua ni nini tulisoma kitabu istihsan ni ikionekana hukumu imekuwa ngumu sana basi utafanya nini? Utafuta njia ya kidogo ile hukumu kuiregeza ili ionekane kana kwamba kumefanyika uadilifu. Ikiwa kiasi, imeleta hukumu ikaonekana ni ngumu sana. Basi kwa istihsan utaleta istihsan kusahalisha ile hali ambayo inaonekana kana kwamba ni mizulumu imetendeka istihsan ni kama equity katika sheria za Kimagharibi. Tukatoa mfano ikiwa washirika wawili wanashirikiana katika biashara, wakauza gari mfano, mshirika mmoja atakapokea zile pesa kabla ya kufikishia mwenzake share yake, pesa zikapotea, eh? Tukasema kikias ki, hasara ni kwa nani? kiasi hataraliba nani kwa wote kwa sababu wote ni nani washirika lakini kiispesstan hasa kwa nani kwa yule mmoja aliyopoteza kwa sababu itakuwa si sawa kumpatia na kumwib kum, kumpatia lawama yule ambayo, hakupokea. in hali huyu aliyepokea alikuwa na uwezo wa kuchukua nini chakipeki yake na akamwambia yule mwenye kulipa kiji kingine mpelekee nani Mwenzangu lakini ye jukumu la kuchukua zote Ika ndio ikam, ikampatia nini lawama kwa hiyo ni istihsan ambao Imam Shafi wakataa hakuna istihsan kwa hivyo mmoja anaweza kubanisa istihsan akapata hukumu nyingine mwingine akakata istihsan akapata hukumu nyingine mmoja anaweza kukubali ehhe masalih mursala mwingine akafanya nini akakataa suala la masalih mursala. Masalih mursala dukumbuka? ehhe Masalih mursala dukumbuka? Masalih mursala. Ni masla ambayo hayana nini dalili. Manfaa ambayo kwa jinsi ya jamii ili jambo ni kwa jamii basi fanya nini? likubalike, ke maadamu ni lina manfa kwa jamii basi ni shimbuko hilo utaihalalisha kwa sababu hilo jambo lina nini manfa, kwa hivyo masalih mursala ni manufaa yaliyokosa dalili wakasema Waka, wakategemea dalili kwamba sheria imekuja kufanya nini kuleta manfa na kuondoa madhara wakasema hivyo kwa hivyo jambo lolote ambalo liona kana kwamba lina manufaa basi litakuwa ni nini nafaa lao masalih mursala kuna wengine hawakubali masalih mursala mtu so, mwenye kukubali masalih mursala atakwa na hukumu nyingine mwenye kukataa masalih mursala atakwa na hukumu nyingine kuna wengine wanakubali urfu ada na mila kama ni chimbuko la sheria wengine wanakata urfu kama chimbuko la sheria Hiyo ni kwa mujibu wa nini? Adila. Adila shar'iyya, mashimbuko ya sheria, huyu atakubali, huyu ata atakataa. Isitoshe inaweza kuwa na tofauti katika masala nini? Misingi ya usulufuq. Misingi ya usulufuq. Mfano Misinga misingi hapa ni somo kivi yake. Kwa mfano, tunajua katika ushulufiq utaweka mujtahid ataweka katika usuli wake misingi yake kwamba mwanzo nikipofanfanya ijtihad nitaangalia kwenye nini? Kwenye Qur'an. Nikikosa kwenye Qur'an nitaenda kwenye nini? Sunna. Nikikosa kwenye sunna ndenda kwenye nini? Ijma' ijma' usahaba ehhe Nikikosa kwenye ijma' usahaba nitaenda kwenye nini? kwenye kiasi sasa hapo utapotana wengine atakuambia sawa mtaanza na Qur'an mtaenda kwa sunna ikifika katika ijimau wa sahaba mtaenda kwa ijma al-Madina Imam Malik mwanzo mtaangalia makubalia nani ya watu wa Madina siangalie na wote taangalia tu nani wa Madina Mwingine atakwambia mtatumia qiyas mwanzo kabla ya hadith ahad katika pia kufafanua hadith ahad nguvu yake hili inatania misingi ya usulu fik je ahad ahada hadithi ambazo zinaupokeezi mmoja zina nguvu gani katika nini kuvua hukumu tukasema khabar ahad, ahad, ahad, ahad, ahad ama hadith ahad ni hadithi ambayo wapokezi ni mmoja mmoja hutumika katika nini fiqh tukasema sio haiitumiki katika masala gani ya kiitikadi lakini katika fiqh yatumika lakini katika fiqh sasa kwa, kwa mujibu wa, wa misingi ya usul ya mujtahid je ina daraja gani hadith ahad ukona tusema Abu Hanifa akawa nafadhilisha qiyas Kuliko nini ni, ni? Ahad ahadith anawacha hadith ahad ana kimbilia nini qiyas ha ahlur rai takuja kuona bale kuna hao naidilikana kama ahlur rai kuna ahlul hadith ni kina imamu maliki wao na kuna ahlur rai amboni kina abu hanifa wana... na kuna... lakini <laughs> ahlul ahlu hadis kina Imam Malik ambao wanafadhilisha nini wao hadithi lakini still hata wao ahadith ahad hadithi ambayo ina upokezi mmoja hawaifadhilishi juu ya nini eh mhm nawaifadhilishi -mm, wao watumia keso hawataka wao watumie kiya sana wao ni hadith lakini kabla ya hadith wanaangalia nini amali ya ahdul madina wanafadhilisha matendo ya watu wa Madina kabla kuchukua hadith ambayo ni ahad vile vile katika kutafsiri yaja katika masala ya nini misingi ya usulufu fiqh katika kufasiri na kupa na hukumu juu ya baadhi ya maneno katika Qur'an ama katika sunna miongoni mwake ni kama uh, am nakhas ehhe am ikija hukumu ikaja kwa njia ya am na hukumu ikaja kwa njia nini ya khas Abu Hanifa akasema Hukmu ikija kwa am ni katui ikija kwa khas ni katui jamuhuri ya mamishayidina wakasema ikiwa hukmu imekuja kwa njia ya am ni nini ni dhanni ikiwa imekuja kwa njia ya ujumla ni nini ni dhanni na ikija kwa khas inakuwa ni katui kwa hivyo kate kwa hivyo am na khas ikigongana inafadilisha ipi? Eh? <laughs> kwa nini khas kwa sababu ikate? Lakini kwa Abu Hanifa, <laughs> zote ni kate kwa hivyo zote ni hukumu yake kwa sababu khas na kate wewe zifanya nini? Kugongana. Usawana? katika kuopanua nini am nini khas nini amri maamrisho nini makatazo hoja siki na kilichokuja kuonyeshika katika Qur'ani kikasema fanyeni ina maana ya nini ya faradhi ehhe yaweza kuja ikaja kwa njia kwamba ni amri lakini ikaona maana ima ya uwajibu au ya mandub au ya ibaha kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala ya ya aladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musama Faktubuhu ikiwa na madeni ehhe mtaingiana katika mikataba ya deni ya kulipana baadaye basi faktubuhu andikishia neni hapa mwenyezi anasema andikishia neni yaja kana kwamba ni nini hii eh amri yaja kwa njia gani hii ya amri lakini ngine wakasema hii ni nini eh ngine akasema ni mustahab ngine akasema ni nini mubah eh lakini madhahir akasema nini? Hakuna. Ni lazima mnapoandika mnapfanya mkataba wa deni mufanya nini? Mwandikishiane. Ni lazima kuandikishana. Vile vile twaona katika suala la ndevu. Eh? Watu kufanya nini? Kuweka kuweka ndevu. Wakatafautiana mu juu ya kuwa je ni faradhi ni mandub ama ni nini? Ma, ni suna ama ni sunna. Amani? Mubahakamwe. Amani? mubaha kamwe ama mubaha, mubaha Tumeona katika Ibn Taymiya, Ibn Hazm wakasema ni faradhi kuweka ndevu. Kwa namna walivyofahamu katika pango yao ya namna wanapopokea amr wakasema ni Farazi Ibni Kudama chaukani an na kadhi Iyad wakasema ni mustahab kadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi na Imam Al-Qurtubi wakasema ni ma, ni mubah Mwenye kuweka kuweka ama kutoweka kuto hakuna thawabu hakuna madhambi wewe ukiweka inshallah ana yule kuweka ni ni sawa so, Hii hii yaje katika nini katika ehhe misingi ya usul fiqh namna ku hadith ahad namna kufahamu nini am nini am nini khas amri na makatazo yote hii namna vile mushahid atakavyopanga nini usul usuli wake na pindi kwa namna atakavyokuwa na usuli wake namna atakapofasiri namna atakapopokea hadithi sio hizo ndio njia tatu za nini ikhtilaf kwa njia zote hizo mwisho wake akivua hukumu kwa usul alioitumia kwa adila alioitumia kwa tafsiri alioipa kwa namna alivyokubali ama kuikata hadithi inabaki kwa nini nini ile ile ile yake inabaki kwa nini ni sahihi na hukumu inajulikana kama huko musharahi hata kama ametumia shubha dalili. lakini ifahamike ni kwa nani kwa mujtahid si kwa kina yae. ehhe si kwa kila mmoja si sisi shughuli ya jamaamala. mala tendeni kazi ehhe Allah asema wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu musifena manana bamu nini ilimu nayo cheke hii kazi juhudi hizi zashwe nani watome mujtahidina sikazi kila mtu hivi wakifanya mafuta watapata ujira vile vile kwa fanya kwa, kwa lakini lakini si kwa mtu yoyote sio yeye apate aya ama hadith hina maana zaidi ya moja hapa mimi nitaipatia maana hii Sheikh al-mujtahidio <laughs> dio yawezekana kupatikana zaidi ya maana moja lakini mwenye kupia na hiyo maana ni nani mujtahid baada ya kuangazia nini mambo mengi kwa sababu ana usulu ameutegemea eh ana vipimo ana ala za kuweza kufanya nini kufanya jihad wala kazi ya nani ya ya mtu yoyote yakina yae eh weo, wa mke wamke to nausikiji sana eh katika magroup haya WhatsApp nini uliza swali tayari mara moja mtashauri aachatu hukumu eh sheikh wewe ni mujtahid waza kufanya nini kufutu masala umefikia api umefikia umefikia vipi hukumu hukumu ende unasema dini yetu hukumu haingaliwi naona hapa kwa hivi kwa kwa hisabu hii naona ni kizuri ama inaona ni kibaya hatuwezi kudiriki vipi Allah subhanahu wa ta'ala iwataka. Sasa tukaona hapa ni sawa kumbe si sawa. Pande zote kuna si sawa kumbe ni ni sawa. Tuachie hiyo kadhi hii nani? Mushtaidina na wanapofanya ijtihad, wakatafautiana basi ni kuheshimiana. Wala sikuzozana kwa sababu wote ni wanadamu, wote wanaweza kwa wamepata au wamekosa. Tuko pamoja. Hapo bamo tumeona ni vipi wanazuoni wa Musta'idina yamkinika kufanya nini? Kukhtilafiana juu ya ijtihadi walizofanya kutokamana na dalili Zani Hakuna ijtihad katika dalili ambayo ni qat'iyyah. Ni dalili ambayo ni dhanni pekee yake. Katika ile dhanni yamkinika kutofautiana kwa sababu udhibizo kizosi na ile kutoka kwao bado yabakia kwa nini nini hukumu shar'i hata kama wewe imekuwa ni tofauti na yako lakini itakuwa ni hukumu shar'i na jukumu hili na kazi hii ni ya wala si ya mtu yote ndipo sema mshafi yakasema mtu ambaye si mujtahid atafanya na kwa bahati nzuri mambo haya atapata eh huyo cha kwesema atie mboko sababu so, sisi kazi hii ni bati nasibu wamefanya So tumeona vipi wanavioni mshtadi naweza wakati tofautiana. Sasa kala laja yaonekana kana kwamba katika Uislamu mifauda ni, ni tofauti eh? mwanzo fahami hakuna fauza na tofauti katika nini? Katika kati ya masala kat'i itikadi hakuna nini pale watu wote ni wamoja katika suala la la kifite la hukumu sasa ya matendo pale ndio mingine ya kufanyika nini kufanyika ikhtilaf na ikhtilafu ilitokea tangu wakati kufanyika na kutokea ikhtilaf na ilikuwa kwa, ili kwa tangu za nani za mtume za maswahaba na haikutoa nini haikuondosha umoja wa nani wa waislamu bali walikuwa wakiheshimiana rai na katika kuelezana wakielezana kwa njia nzuri wakielezana kwa kwa njia nzuri kama njia ya shura kushauriana wakikaa hapa wasema hivi hapa wasema kwa nini mbona hivi haa mimi naona hivi wakijadiliana kama ilivyokuwa swala lanine? la nene la na na kushika mkono kumshika mwanamke Imam Shafi akaitwa akasema kaambiwa we vipi mbona wasema a uh, ukimgusa tu akaeleza kwa nini amesema am, amekuja na rai ile akasema hapa imekuja umetaja nini kugusa na kugusa tu kujua ni nini kushika kwa hivyo niikasema kushika tayari acha nini tanguka akaambiwa lakini ujue ujasia hadithi ya Tusa sallam alikuwa kiswali akirukua kimondosha akimshika Aisha miguu akimondosha ehhe vipi ame kumtakupa akasema nini kama swala yenu msahau kwamba mtume alifaradhiishwa nini kujifunika mwili mzima hata majumbani yamkinika mtume akimondoesha Aisha akijua nini akimshika juu ya juu ya nguo eh basi tunakuletea nini guvu za eh hivi ndio ile sahihi au sahihi ndio ile sahihi mwasho tofauti na na leo lakini yote tisa yamkinika kwamba utafuatokea ikhtilaf juu ya mambo muhimu ambayo yahitaji nini umma kuja pamoja juu ya nini Suala lile bila shaka unao mambo ambayo ya mkinika kutokea katika masala hayo lakini umoja wa umma juu ya mas suala lile ikawa ni sasa kija katika hali kama hii itakuwaje hapo ndo tupata katika ijma sahaba kaida enayosema amru al-imam yerfa al amri ya kiongozi kuondosha nini ondosha ikhtilaf katika masala ambapo ni nyeti ni muhimu kama kuangalia mwezi ehhe kufunga kwa pamoja na kufungwa kwa pamoja masala kama haya kuunganisha umma yahitaji nini kauli moja watu kuja pamoja nayo ndio kiasili ni swala la kijihadi ya mkinikanime ikhtilaf lakini kwa umuhimu wa umma kuja pamoja yahitaji nini kuunganishwa rai hapa haitopatikana isipokuwa kupitia nini khalifa masala ambo ninyeti yahitaji kuwepo kwa khilafa na khalifa ambaye atakaitabani rai moja miongoni mwanini rai nyingi ziliopo si kwamba ni makosa kuwepo rai nyingi lakini kwa muhimu wa kuja pamoja kwa umma kuna haja ya kufanya nini ya kutabani rai moja kuwafungisha nani watu wote Tis, masala ni megi nyingi ambayo itaji watu kuja kuja pamoja. Jua kwamba yana yanaاختilaf. Hapa yahitaji kuwepo kwa nani? Kuwepo kwa kwa khalifa. Na tukaoona katika, katika khilafa tulizotangulia, khilafa ya Abubakar, akawa yeye ni mwenye kufanya nini? Kutaban rai juu ya kwamba maswahaba wengine wana rai tofauti na wote wakijumuika chini ya nini? Rai yake. Alipokuja Umar akawacha rai ya Abubakar na kachukua yake na akatwa Umar wote ikabidi ajifunge na nini rai ya Umar katika zile ambazo amezi tabani na kufunganisha nazo umma kwa sababu kwa hakika kuhitajika baadhi ya rai kuunganisha kutabaniwa kwa ni rai moja kwa ajili ya nini umoja wa umma na hii kupatikana kwake ni kupitia nini khalifa kwa sababu ya kaida inausema amri ya imamu yaondosha nini ikhtilaf Am, a, imamu peki yake ndo aweza kuunganisha umma Mbali na imamu Mbali na khalifa haimkiniki watu nini kuunganishika wataendelea kwa na? na ikhtilaf na ikhtilaf nasema ni swala la katika dini kwa zarura maadamu kuna ijtihad Hainabudi budi na nini kupatikana na? na ikhtilaf na ikhtilaf sababu zake ni kama tulivyoeleza اسليا كيني نيني اصلي الاختلافني دني دليل اصلي الاجتهاد لاختلاف من دني دليل توكا بالي ساسا بكاجيوا ناني مساند اسوله مسال تفسيري مسال سنه وما نينيو تاكو ما هبنشالنا لكن ماكو ننتو نسالي الله هم بهاذيك نشهد لا اله نعم فايز